بسم الله الرحمن الرحيم باب تدبير المنزل ده ارتفاع ثاني چې د ارتفاع ثالث ده, ده ری مختلف چې کوم ده نو حکمتونو تقریبا 15 شاخونه مونږ ویلو داغي سو پینځه یو د arena حکمت معاشو دیم حکمت منزلیو د حکمت منزالیا تعبیر ته نکېږي پر تدبیر المنزل باندې تدبیر چي ده د اصلاح سوی لکېږي او منزل جایی نزول چې کم ځای ک سړی پاتې کږي کور تهویل ل کږي فل صف و وویلله چې دا نو پاغې کې د انسان د جوان نه ډیر بحست دی چې د انسانانو بای جوان چې دی د خپلو کې جوان عداله انسانيت په اصول او باندې صحیح طريقي سره تیر شي لدينه شاسه فلسفه کې ډير بحث کیږي قاريته چې کم یو سړي د شاسيب سياسي فکر وای او کوته اصلاحي فکر وای په ری کې د انسان په اجتماعي زندګي کې یو وړو کې حکومت او وړو کې تنظیم هغه کور دی د انسان ان فرادي ز لې تر واده پورې وي او د واده رو دی پیچتماعیز لګ کې قدم کېږدي په د پورې د چا حق منسلک شي او دا د حق خوم چا پورې شو شي منسلک شي نو دا انسللااک ځانله یو کار دی چې لکه دی په د پیچتم د دګ کې منسل کېږي په د انسللا کومصول په لکه انسان د نرو حیواناتو نه ممتاز دی نو دی چې خپل خوااهش پوره کوي نو د د د خواش پوره کولو بهسول د نوررو حیواناتو نه به بلکل بدللی او بیا چې کمونه دی وخت تیرېنو د وخت تیرولو به هم سو اصول دی نو دا یو ورو کې اونتي حکومت ته نو چې دی په دی که د یو بل خیال ساتي نو د دې اجتماعي زندګې نه و د بهر غټي اجتماعي زندګې تربيت کیږي چې د دې اجتماعي زندګې خیال ساتینو بهر بمندې د اجتماعي زندګې سره سا ساتي خیال ساتي شال سه یو کمال کوي دا تدبیر المنزل د اصلاح البیت د کور د اصلاح لپاره شاسو سلور مواد ذکر کی په وذور بازیغه کې درې ذکر کړې دي او دلته چې دنو شاسو سلور ذکر کړي یو دا از زواج یعنی واده کول ما وی دا انصلاق چکم دي په دې چې ماي زندګۍ کې ورغړېدل شي دي انصلاق از دیواج اټویم شاشه ذکر کړي هغه والد یعنی حقوق الولد او حقوق الوالدين او ولاد ولادتونه دریم شي کم دنو مالک او مملوک آقا او غلام مشره او کشر نوکر او افسر او دریم شاس ولورم شاس ذکر کوي صحبت کله سړې په سفر حزر کی لکه نوال نوالدیو نوالدی صحیح ده کنه او نو زوجی نه زواجوی نه مالک وینه مملوک وی خو یو صاحب دبل صاحب خو وی کنه اگر تاسو زندگی ده نو دا صحبت ته دا صدی شاصه سلور واړو چې کمنه نو اصول ذکر کوي لړلن دا شاصه په تدویر المنزل کراولی لکه دا زمونږ د طلوبا د مدارې سو زندگی شوه نو دا د صحبت کې راولیم داره تدبیر, تدبیر منزل دا او اخ تدبیر د تبی منل سرخت دی یو سړی د مزدو ل کراچای تلاړ شي اوغه چې کمنو په دیره کې ملګرو سره پاتې کېږي په دیره کې ملګرو سر کېږي پاتې کېږي دوبا تلاړ شي سعودی تلاړ شي نو په دې رکی ملګرو سره پاتې کیږي نو د صحبت د غزا کیدنه زوږشتنه زوږشتنه زوجایس نشته کلهکه صحبت شته نو دا صحبت اصول شاته ذکر کی نو دا یو منځل له دا غیر تدبیر د پاره اصول ذکر کی شاته چې لنډه دای چې تبعی طور د هر انسان چې کم دنو دا خواشته چې دا سيزونه په خولي طریقه باندې شي وشي چې مفاد عام پکې اومي ذوق جمال پکې اومي او دا په خولي طریقې سره جکمنو انسان دا خپل مقاصد سر تسکی ورسې دا سلور واړه دا شاخونه دي د تدبیر المنزل بیا پاری کې جکمنو او خیال ساتلي یو د اتفاقو با هم مودت چې دا څه خبرې را شي چې هغه چې کمندنو با همي مودت خراب کړي نو با همي خیال ساتل په کار دي دويم پاږي کې د عزت نفس خیال ساتل پکار دي چې عزت خراب نشي اودريم چې نه پاږي کې فاغی کی دا حفظ اقل دا غی خیال ساتل پکار دی دا ٹول شاہ سے مختصر تریخی سر زکر کی دل تیویلی نیچی دا صرف اشارے کوم بدور بازی کې لگ تفصیل شتا وَهُوَ الْحِکْمَةُ الْبَاحِسَةُ عَنْ كِفِيَتِ حِفْظِ الْرَبْ تِي دا چه کمنون دا حکمت تِي شه داغین بحث کیږي عن کیفیت حفظ ربط دا کیفیت د ساتلو د ربط او د تعلق او د تعلق نه شه مودت باقی سه شي پاتې شي اختلافات نه شي بین الزوجین الواقع بین اهل المنزل شه واقع قوم منزل کور او الوکي کور او الوکي یو ربط چې کم دنو غا د زیوااج د او بل رابط ته وعادت تیګ نه نو چې دا ربط خراب نشي على الحد د من الارتفاق هغه دویم حد او دومه طريقه چې کمنو د ارتفاق على الحد د من الارتفاق وفی اربع جمل جملین په دی کې غټ چې کمنو ور کولیات غټې غټې چې کمو سلور کلیات ې پهغې کې چا شابکر کوي اززیوااج یو ول ویل دوه ویللات چې کمنو دوه ویلول ول مالکهه یعنی دغ مملات شومالیککو مملوک و صح به ته د صحبت ته چې کمدنو اشاره ده از زیواج اولا نیبا نشاستیب چې دنو با حسکی حاصل دیدادی خوزا او سڑی دادوا نوعی دی انسانی یو جنس دی رجول او مرآہ دې دواړو په خلقت کې په خلق او په خلق دواړو کې فرق شته اګه دی او سیرت او صورت دواړو کې څه شته فرق شته وم خلق کې پرځ ته پیدایش کی سره چې کوم دی نو د هک مضبوط ته او زنانه چې دا نو دا په نازک ته د دې د وجنا سړې او خويون کېم فرق دی د سړې خوی کې لکه شدت ته او د خزه په خوي کې نرمي ده د سړې په خوي کې سرداري ده او د خزه په خوي کې غلامي ده د سړې په خوي کې اميريت او د خزه په خوي کې اطاعت ده دا سرشت کې طبيعت کې دا غغلي دي م په خلق او په خلق د دې کې څه شته فرق شته دوی ځنی خو بای په سړی کیدی لکه قوت جلدت جرأت شجاعت حفاظت د خپل حرم دا خو یې بچا کې دي سړی کې دي او ځنی خو بای په خزا کې وی لکه اعتات شو معموریت شو تابدداریي شو دا په طبیت د چا کې ده جززی شو دا د دښې په مزاج کې ده نو ژونې خو خو خویونه خو د چا دي دسښې دي اوس سړیله په کار دی چې خو خوونو د خځې نهفااعیده واخلی او خځې ل په کار دي چ هغه د خو خویونو د چا نهفایده واخلي سړي نه وڅ دا फायदा چی اخلي نو ځنې کمزورۍ د سړیدی چې په کمزورو کې داغي کمزورو پوره کول <سؤال> د لپاره سړې ته محتاج او ځنې کمزورۍ چې دینو دغه خزه دي چې په هغه کمزورۍ پوره کول کی خزه چې کمونو سړې ته صدا محتاج ده الله قدرت خلقت کړې نو د خپل سړې د خپل کمزورو پوره کولو د خځه ته مفتاج شو نو په دی به سړی د ښځې د هغه خوبونه فده واخلي اوښځه چې دا نو دا ځو کمزوروي نو هغې پوره کوو د پااره سلی ته سر ده مفتاج ده نو دا به د سړی د هغې خوبونه او دالو خوو نهسه واخلي فده واخلی دد په مینس کې چې کمم انسیلا ک او کوم تعلق را ځي چې دا او په سه طرریقه کېږي دا په اس دیوااجي طرریقبان نه, نه کېږي مزاج د سړي د هر سړي هغه دا دی چې زماښ وي هغهه بلچا بل چا سره تعلقق نه لري د ما پورې خاصه دا د ما پورې خاصه وي نه دی بل سره تعلق لري نه دی بل چا سره خبرې کوي نه دی بل سره کېني مزاج د سړي نو د تعین د منکوحی چې دی د عام طبيعي دی نو نور حیوانات او بشاننه چې بس چا پخپواچول دغه ده نو دا چې کم د نو پس طبیعت د انسان کې ده چې یو منکو هر د د پارسه شي شي متعین شي نده بیا چې کل تعین د هغه را شي نو دا یو بل نخپل ضرورت پوره کوي او دا هغه په ذریبه باندې سړی چې کمدننوښځېته وای چې ته به هررمه او زهکه دغه دا نه ده خوخوا چې زما خځه د سوکنی یا چې کمدنوڅوک دغه کې نو بااري ټولي زی مداره هغه د سړی په سر باې کېښودلی شي چې د به هرر کور ټولي زیمادارې چې دی دا به که زمداریي ده که مزدوری ده نو د دی چې کمدنو زیمادار ته شوي ته شويښ سنف نازیک ته اګه به هر سختی سفری او بوجونه او چتول دانش برداشت کولو نو اګه ته وی چې تبد سړی سره کور کار کوي په کور جارو کولو لوخو وینځلو جامو وینځلو په دی بارې سړی سخت کاری بدخاری او خزر چې په کور کې دا کارونه کوي نو خزر دا په کور کې کوي انو داږي چې کم دنو دغه کارونه شو مذاونه د کور تربیت او تجریر کوي خاني امور چې ديغا به پربر وررسه ماشوم بهله خدای ورکې نو د ماشوم تربیت قدرتی طور الله تعالله د هغې صاب هم په چاکې پیدا کړي په مور کې هغې کې پیدا کړي دي او هغلی دا مزاجم د هغې ګزولله دی چ هغهه چې کمو د هغې سو وکې تربیت وک څळे چې کمونو ډیرو کینو د بهرنه بولې سې زونه یا لکه سات پې کمونو ته ګنګړې وګړې راوګي او ورته وی زمما دمر سمې نشترل قواده شي زمانه نو دا الله رب ولزت قدرتې په چا کې خېد دان په مور کې دا مزاج خوي نو په دې طریقې باندې وړ د دې کورس کې چاليږي سو دوزی طریقې سره خبري شاه سب نورې کوي ازيواد فالاسلو فی ذالک اصل بدی کې دا دي چې ان حاجت الجماعي اوجبت ارتباطا شاغ کمزورتیه د جما چې وکنه نو دی واجب که ارتباط واستحابن او یو ځایواله بین الرجل والمرأة پميز د سړیو د خزا کې ثم شفقه على المولود بیا به بچی باندې شفقت اوجبت تعاون من به ضروري کې چې کمنو تعاون دا حکمت تعاونيه ده کنه یو بر سره کول من هما فی حزانتی هی پا پاللو ده دی بچی کی وکانت المرأة و احدا هما للحزانت بطبع او خزا چه کم ادا واغا دیرا دیرا چه کم دنو پویدون کیوا داغا تربیت د دا بچي بطبع واخف فیهما اقلا او پا دی دوارو کی کم اقل چې کم د چاو دا خزیو واخف فیهما اقلا وا اکثر هما انحجاما من المشاق او و اکثر هما انحجاما من المشاق واتمها حيان ولزوما للبيت او زیاد په ددوالو کې صدا داغه چې کمندون ځان باندې او دی خزي من المشاقد سختو کارون نه او سخت چې کمندون هغه د سختو کارون نه ځان باندې او حیا په خزه کې دی را او په کور کې ناستا وَأَهْزَقُهُمَا سَاعِينَ فِي مُحَقَّرَاتِ الْأُمُورِ او ډېر چې کم دنو حازق او خيار ډېر چې کم دنو او خيار او اهزقهما ساین في محقرات الامور د کوشش کول په غسپوکس په کارونو کې یعنی لږ کو کو جارو کولو او اوږد لږ ځای کولو جارو کولو خوش شوق دے لکا دی د ښېښ شووق دی لکه دی کې دا خ اهیره ده د بهې صده خ اهره ده او فر همما انخیادن او پهې ښه او خاون کې د انخیت ماده خزا کسهوه زیات وه دا د ښې چې په تون شوکان رجلو اس د همما اقلن د سړهقل سو مجبوطو و اشد د همما ضباًې ظیمار او په دیې ډېر سختو اشد د همما په د دواړو په ښه او خاون کې سخت چې کمنونو د حفاظت د خپل کور نو د خپل حرم نه زمارجې د خپل سړی کم حا... کوري واجرهم علی الاقتحام فی او ډیر بهادر چې کمنونو په دې دواړو کې حال الاقتحامه په ورتللو باندې سختو سختو کارونو تا خذک انحجام او سړی کې سړی اقتحام نه انحجام ځان بندول او اقتحام په ورتلل وتمهما تیحن او ڈیر کامل پده که پوچتوالی که چیزان دا سلکس گرنی کنه نو خضا و خاون که سڑه خام سڑه وی زوی سڑه ما سڑه ما و تسلطن نو تیہن غرور و تکبر این ته تزیم ویل و تسلطن و منافستن او زد کولشو او و غیرتن و غیرت فکانم آشو هازیه لا تتمو الا بزاک دا معاش د د برنا ښځې د نه ته نهپورره کېده مګر په دی سړیبان وااکهیحتاج ال حاضې او دا سړی چې کمونه دغې توم محتاجو داخواام مخه محاتلو موروم په کارو که نه دد همخوا دا کور سړیس ځ ځان پس کور رب کلی د دو دغه د بیا چې کم للوخي وون او دغه کوې یو ټول کارونه دلته هم کوي او بیا بهار هم کوي نو چې تقسیم شي کار بهسه شي شي سان شي او جببد مزاحمت تو ررجالل ننسی غیرته هم لی نه ان یس مر هم الله ب تسیح اقصاه رژول ګوره اوس چې کله داسې شوه چې د ښ ی د سړی و بل تهخ مضبوت شو حاجت شو صحیح ده که او سړی نهبر دا ش دا خبره چې لکه زما خصه دی بل چا سره چې کمدنو لالاړه شي بل چا سرسه شي لاړه شي او د بل چا سره دي کینې نو خاام م خااجې وس پکار داسي وه چه د دې سړیدا نکاج کنده خو د مزید خلکو په مخ کې اوټړل شي د په مخ کې او خلکو د خارجږي ګوري د خزه د پلانک په نوم نه ګوري چې بیا ورته سوکو نه ګوري بار اوقاتا اونې سوکته پوس سکي او کوي نو د دې د وژنه داسي یوه محفل مقرر ول سو پکارو چ دا کدا پته سکی ولګي خیر دغه بیا لګو ډوډۍ کینوم دیو کی او که اوخړنګ ورکې روم دي سکی ورکې شاته پکې ځکه ورکې ځې لا ک دافتم سکی وې ثم بل دېم سکی وې یا چې ګمندو په قربانه سره ميري سکی ولګي مرچکی مرچکی نه چې دوره پته ولګي چې دې کور کې څه چالو ده نو مطلب دا چې د غم د کور د خدايه د کور سفر شي معلوم شي و اوجبت جبت الرجال ررجالهنیسا او واجب کړه چې کمونهغ مزاحمتتونو د سلو په ښوبانې چې د په یو برځې را ځي که ضرورت را ځي وغیررتته هم او غیرت د سلوو په دښوبانې الله له امرو هم دای واجبکه چې نه به تعامږي او نه به سالح کېږي هغه معامله د دی خلله به ت صیح اقتصا سر رجلې به زوجې ي په دی بانې بالا تعمیږي چې د یوهښه د سړی پورې شي خاص شي حالا رو اوسله دو ګواهان په مخ کې او اوجبت رغبه الرجل فی المرأة و کرامتها علی ولیها و ذب عنها ان يكون مهر و خطبه و تصد من الولی <تصفح>